Міста. Але тепер ми значно просунулись в цьому, розширили наші кордони. Отрута, яку неможливо виявити, мій голос лунав скептично. Отрута, оця вся VXJUE – дитячі іграшки, є нові горизонти. Наприклад, розум, знання того, що таке свідомість, що вона може робити, до чого можна її примусити. Будь ласка, продовжуйте, дуже цікаво». Принцип дуже добре відомий. Знахарі використовували це в первісних суспільствах протягом століть. Вам не треба вбивати жертву. Все, що потрібно, це сказати їй, щоб та померла. Навіювання? Але ж воно не спрацює, якщо жертва в таке не вірить. «Ви маєте на увазі, що воно не спрацює на європейцях?» – виправила вона мене. «Іноді спрацьовує, але річ не втім. Ми зайшли значно далі, ніж колись заходили відьмаки знахарі. Шлях нам відкрили психологи. Бажання смерті. Воно тут, у кожному. Працюйте з ним. Працюйте з бажанням смерті. Цікава ідея. Я говорив із прихованим науковим інтересом. Впливати на суб'єкта, щоб той вчинив самогубство. Ви про це?» Ви досі не второпали? Ви б чули про психосоматику? Звісно. Люди, які через несвідоме бажання уникнути повернення на роботу, розвивають у собі справжні хвороби. Не симуляцію, ні, справжні хвороби з симптомами, справжнім болем. Лікарі довгий час билися над цією загадкою. «Починаю розуміти, про що ви говорите», – мовив я повільно. «Щоб знищити суб'єкта, сила має бути спрямована на таємне несвідоме «я». «Смерть, яка існує в кожному з нас, стимулюється, підсилюється», – вона говорила схвильовано. «Розумієте, сара, справжня хвороба буде введена, викликана цим я, яке прагне смерті. Ви бажатимете хвороби, бажатимете смерті, і таким чином захворієте і помрете». Вона тріумфально підвела голову. «Я раптом відчув різкий холод. Усе це турниці, звісно, річ, Ця жінка трохи не про собі, але...» Тірза Грей раптово розсміялися. «Ви мені не вірите, чи не так?» «Це дуже цікава теорія, міс Грей. Цілком суголосна сучасній науковій думці, я б сказав. «Та як саме ви пропонуєте стимулювати бажання смерті, яке є в кожному з нас?» А це вже моя таємниця. Спосіб, засоби – це спілкування без контакту. Подумайте про радари, радіо, телебачення, експерименти з екстрасенсорним сприйняттям не знайшли, зайшли так далеко, як люди сподівались, але це тому, що дослідники не вловили першого простого принципу. Іноді ви можете досягти результату навіть випадково та щойно зрозуміли, як воно працює. Ви зможете робити це повсякчас. І ви це можете? Жінка не відповіла, натомість рушила до виходу і лише тоді промовила. «Ви не повинні розпитувати мене, містере Істербрук, про всі мої таємниці. Я пройшов слідом за нею до садових дверей. «Чому ви розповіли мені це?» – запитав я. «Ви розумієте мої книги, іноді треба просто поговорити з кимось. І до того ж, так, у мене є відчуття, і в Белли теж, що ми вам потрібні. Ви мені потрібні?» Белла гадає, що ви приїхали сюди, щоб знайти нас. Вона рідко помиляється. Чого б це я хотів, як ви кажете, знайти вас? Цього, сказала Тірза Грейм яко. Я поки що не знаю. Розділ 7, розповідає Марк Істербрук. А ось веде, а ми вже гадали, куди ви діялися. у відчинені двері вийшла рода, а усі інші стояли за нею, вона розвернулася. Що це саме тут? Ви проводите свої сеанси, чи не так? Ви добре проінформовані. Тір за грей весело розсміялась. У селі кожен краще за тебе знає, чим ти займаєшся. У нас бездоганна зловісна репутація, як я чула. Жили б ми сотні років тому, нас уже кинули б у річку, щоб побачити, чи потонемо, чи випливемо. Або спалили б на вогнищі. Мою юридичну прабабцю або ще кілька разів пра спалили як відьму. Здається, в Ірландії такі були часи. А я завжди вважала, що ви шотландка. По-батькові. Звісно, і звідси й ясновидення. Ірландці у мене по материнській лінії. Сибілла – наша піфія, має грецьке коріння. Белла представляє стару добру Англію. Макабричний вийшов коктейль, зазначив полковник Деспорт. Так і є». «Цікаво», – заявила Джинджер. Тір закинула в неї короткий погляд. «Так, певною мірою, вона обернулася до місіс Олівер. Нам слід написати книжку про вбивство за допомогою чорної магії. Можу надати вам на цю тему багато запамеречливого матеріалу». Місіс Олівер кліпнула і зніяковіла. «Я пишу лише про прості вбивства». Вибачилась вона, таким тоном зазвичай говорить, «Та я тільки прості страви готую». Так, про людей, які хочуть прибрати іншість зі своєї дороги і намагаються зробити це якомога розумніше, додала вона. Як на мене, вони аж занадто розумні, втрутився полковник Деспорт, він глянув на свого годинника. Родом, мені здається, отак, от нам час їхати, вже так пізно і гадки немало. Пролунали подяки та прощання. Ми обійшли будинок і, не заходячи всередину, повернулися до бічної брами. «Ви тримаєте багато птиці», – зазначив чоловік моєї кузини, заглянувши крізь сітку курника. «Ненавиджу курей», – повкнула Джинджер. «Їхні кут кудакання так дратує. Тут здебільшого півники», – цю фразу вимовила Белла, вона вийшла із задніх дверей. Білі півні», – додав я. «Це для столу?» – запитав Деспорт. Белла відповіла. «Вони нам потрібні». Усе її безформне обличчя розтяглося в довгій, краскривій посміш. Ці лукаві очі сяїли якимось знанням. Це белне господарство, в мохід зазначила Тірза Грей. Сибіла Стемфордіс з'явилась у відчинених парадних дверях, щоб приєднатися до церемонії прощання з гостями, які вже поспішали додому. «Не подобається мені ця жінка», – промовила місіс Олівер, коли ми від'їхали. «Геть не подобається». «Не сприймайте тірзу аж надто серйозно», – сказав поблажливо Деспарт. «Вона тішиться оказею спершу наговорити козна чого, а потім спостерігати за реакцією слухачів. Я не про неї, вона просто безсовісна жінка, яка свого не опустить, але не така небезпечна, як та друга. Белла, вона дійсно дещо моторошна, мушу погодитись». І знову, я не про неї, я про Сибіллу, вона здається просто дурненькою, всі ці намиста, драпіровки, вся ця нісенітниця про вуду, фантастичні реінкарнації, про які вона торочить. От цікаво, чому ніколи не реінкарнується той, хто у минулому житті був посудницею чи старим потворним селянином? Завжди всі попередні життя або єгипетські принцеси, або прекрасні вавилонські рабині. Щось тут нечисто. чисто. Та все одно, попри те, що вона дурепа, я відчуваю, що Сибіла справді здатна щось накоїти, може чинити дещо не сп... не підвладне розуму. Я завжди схильна чекати найгіршого, але хочу сказати, її можуть використовувати для чогось просто тому, що вона така недоумкувата. Не знаю, чи ви розумієте, про що я поетично завершила письменниця». «Розумію», – підтримала Джинджер. «І не здивуюся, якщо виявиться, що ви маєте рацію». «Нам справді варто побувати на одному з їхніх сеансів», – задумливо мовила Рода. «Там має бути доволі цікаво». «Ні, не варто», – твердо відрізав Деспарт. «Не збираюся з'язуватись ні з чим таким». Вони сміялися і сперечалися один з одним. «Я приєднався до розмови тільки тоді, коли місіс Олівер запитала розклад потягів на наступний ранок». «Можете поїхати зі мною машиною», – запропонував я. «Вона ніби мала якісь сумніви. Гадаю, я краще потягом». «О, я вас прошу, ви ж зі мною раніше їздили, я дуже надійний водій». «Я не про те, Марко, просто мені завтра на похорон, тож не можна запізнюватись, мушу повернутися у місто вчасно», – зітхнула моя приятелька. «Ненавиджу ходити на похорони». «А ви повинні?» Боюсь, що в цьому випадку так, Мері Дела Фонтейн була моєю давньою приятелькою. Думаю, вона б хотіла, щоб я прийшла. Вона була такою. Звісно, вигукнув я, Дела Фонтейн, звісно ж. Усі інші подивились на мене з подивом. Вибачте, перепросив я, просто я все гадав, де ж міг раніше чути це прізвище? Дела Фонтейн? Це ж від вас, еге. Ага. Я подивився на місіс Олівер. Ви казали, ніби мали відвідати її в лікарні. Я так і казала? Може бути. Від чого вона померла? Жінка потерла лоба. Токсичний пієлонефрит, це, здається, так називається. Джинджер із цікавістю дивилася на мене, гострим, проникливим поглядом. Коли ми виходили з машини, я раптово сказав, мабуть, мені варто трішки пройтися. Стільки їжі, спершу чудовий обід, потім ще й чай, треба якось це скинути. Я рушив ще до того, як хтось встиг запропонувати мені піти разом. Хотілося побути на самоті і упорядкувати думки. «У чому ж тут річ? Дайте мені змогу нарешті з'ясувати це для себе». Все розпочалося, адже так, з випадкової, але приголомшливої фрази Поппі, що коли тобі треба когось позбутись, то й кінь саме те місце, яке тобі потрібно. Затим моя зустріч із Джимом Коріганом і його перелік прізвищ, пов'язаних зі смертю отця Гормана, в тому переліку були Гаскет-Дюбуа, також Такертон, через що я згадав той вечір у кав'ярні Луїджі. Там було і прізвище Дела Фонтейн, теж туманно знайоме. Саме місіс Ольвер згадувала його у зв'язку зі схорою приятелькою. Тепер та померла. Після цього я сам точно не знаю причину свого бажання, пішов у квітковий рай-поппі, щоб розпитати її. А дівчина на відріз заперечила, що могла буде щось знати про таке місце, як чалий кінь. І, що найважливіше, попі була донестями налякана. А сьогодні ось ті ж загрей. Звісно, котеч, чалий кінь, то всі його мешканці, то одна річ, а папірець з прізвищами геть інша, і між ними ніякого зв'язку. Якого ж біса я постійно подумки пов'язую їх? Чому я взагалі уявив собі, бодай, на мить, що між ними існує якийсь зв'язок? Місіс Делафонтейн, вочевидь, мешкала в Лондоні. Томасіна такертон, десь у Сурея. Ніхто з цього переліку не мав жодного стосунку до маленького села Мач Діпінг. Хіба що? Я вже опинився поруч із королівським гербом. Це був справжній паб, чудовий на вигляд, зі свіжо пофарбованою вивіскою, що обіцяло обід, вечері, чай. Я штовхнув двері і зайшов всередину. Бар, який ще не відкрився, був ліворуч від мене. Зала праворуч просякла запахом диму. Біля сходів висіла табличка «Офіс». Ось офіс складався із міцно замкненого скляного вікна та друкованої картини «Тисніть на дзвінок». Загалом тут панувала атмосфера порожнього папа, який буває у цій порі. На полиці біля офісного вікна лежала замушляна книга реєстрації відвідувачів. Я розгорнув її і поглянув кілька сторінок. Це місце не користувалось надто великою популярністю. Я нарахував лише 5-6 записів за тиждень. Більшість гостей залишались тільки на одну ніч. Прогорнув ще кілька сторінок, вчитуючись в імена та прізвища. Невдовзі я закрив книгу. Навколо досі було безлюдно. Правду кажучи, і питань у цьому місці мені ставити не хотілось, Я знову мийшов у м'який, вологий вечір» чи лише за збігом хтось на прізвище Стенфорд і ще хтось на прізвище Паркінсон зупинявся в королівському гербі протягом минулого року. Обидва прізвища є у переліку Корігана, так, але вони досить розповсюджені. Проте я помітив іще одне знайоме ім'я і прізвище – Мартін Дікбі. Якщо це той самий Мартін Дікбі, якого я знаю, то це троюрідний племінник жінки, яку я завжди називав тітонкою Мін – Леді Гескет-Дюбуа. Я прямував, не дивлячись, куди йду. Мені конче потрібно було з кимось поговорити. З Джимом Коріганом або з Девідом Ардінглі або з Гермією. Вона така розважлива, має таку спокійну вдачу». Я залишився сам на сам зі своїми хаотичними думками і тепер уже не хотів бути на самоті. Мені кортіло знайти когось, хто да за допомогою логічних аргументів переконає мене, що всі ці думки – нісенітниця. Десь півгодини я блукав болотом сільських доріг, потім нарешті повернувся до брами будинку вікаря. Прийшов його зарослою доріжкою і потягнув заіржавий дзвінок обабіч парадних дверей. «Він не дзвонить», – сказала місіс Дейн Колтроп, несподівано мов добрий дух, з'явившись на порозі. Про щось таке й мав підозру. «Двічі вже ремонтували», – пояснила господиня. «Але не тримається, тож я маю бути завжди на поготові. Може, хтось у справі прийде? Ви ж у справі, чи не так?» «Ну, це так, це важлива справа для мене, тобто». «От про таке я й говорила», – вона задумливо глянула на мене. «Так, бачу, що все погано. Кого вам треба, вікаря?» Я, я точно не знаю. Я збирався побачитись саме з вікарієм, та цієї миті несподівано мене охопили сумніви. Не міг точно сказати чому, але ця ласкава пані сама мені підказала. Мій чоловік дуже хороша людина, окрім того, що він вікарій, я хочу сказати, і тому деякі речі іноді важко з ним обговорювати. Хороші люди, бачите, насправді не розуміють зла, вона помовчала, а потім продовжила з раптовим ентузіазмом. «Гадаю, вам краще поговорити зі мною». Я злегка посміхнувся. «Зло – то ваша зона відповідальності?» – перепитав я. «Так, дуже важливо, щоб у парафії знали все про різноманітні гріхи, які відбуваються навколо. Але хіба гріхи не є сферою вашого чоловіка, його офіційною роботою, так би мовити?» «Прощення гріхів виправила мене місіс Дейн Колтроп. Він дає відпущення, а я не можу. Але я житті радісно пояснила моя співрозмовниця. Розбираю ті гріхи для нього, сортую і розкладаю на поличках. А коли людина про це знає, то вона може запобігти шкоді, яку гріхи можуть завдати іншим. Людям не допоможеш, тобто я маю на увазі, що не можна їм допомогти. Тільки Бог може покликати до каяття. Ви ж знаєте або не знаєте. Багато хто не знає про це в наші дні. Не можу сперечати з вашою експертною оцінкою сказав я. Але хотів би запобігти шкоді, яка може бути завдана людям. Жінка коротко глянула на мене. Он як. Ви заходьте, нам так зручніше буде. Вітального будинку вікаря була великою та занедбаною. Її дуже затіняв пишний вікторіанський чагарник, що розсівся під вікном. Здавалося, мешканцям не вистачало енергії його приборкати, але затемнення не справляло похмурого враження. Навпаки, воно розслабляло, все віяло спокоєм та відпочинком. Великі портретні стільці зберігали відбитки тіл, які відпочивали в них протягом років. Грубенький годинник на кам'яній полиці цокав розмірено, важко і заспокійливо. Тут завжди знаходили час для розмов, для того, щоб сказати те, що ви воліли сказати, щоб відпочити від клопоту, який приніс яскравий день ззовні». Тут, думав я, дівчатка з круглими очима, які виявили, що незабаром стануть мамами, зі сльозами зізнавались у своїх бідах дружині Вікарія і чули розумну, може, не завжди традиційну пораду. Тут розлючені родичі, скидали з себе тягар гніву, що затаїли на сватів та братів. Тут матері пояснювали, що їхній Боббі зовсім непоганий хлопчик, а просто занадто емоційний, і посилати його до виправної школи – ж просто абсурд. Чоловіки з дружинами тут розв'язували свої родинні суперечки. Ось саме тут був я, Марк Істербрук. Учений, письменник, світська людина. Сидів перед сивою жінкою, що добре знала, яким насправді є життя, і уважно дивилась на мене прекрасними очима. Я був готовий скласти на її коліна всі свої тривоги. Чому? Не знав. Мав тільки якусь дивну впевненість, що вона – саме та людина, яка мені потрібна. «Ми щойно пили чай у Тірзігрей», – почав я. Пояснити місіс Дейн Колтроп те, що відбувається, було неважко. О, розумію, вас це засмутило. Цих трьох дещо важко сприймати, я згодна. Усе питаю себе. Так ви хвалятіся. як правило, з мого досвіду справжні відьми не хваляться. Вони вміють помовчати про своє ремесло. А от коли ваші гріхи насправді не такі важкі, тоді ви хочете, щоб усі про них говорили. Гріх то така жалюгідна, зла, потаємна, дрібна особа. Істота, і вкрай необхідно зробити її великою та важливою. Сільські відьми – це зазвичай літні жінки із поганою вдачею, які люблять лякати людей і мати з цього якусь користь, нічого до того не доклавши. Насправді робити таке дуже легко. Коли у місіс Браун здихають кури, вам варто лише покивати головою і похмуро сказати «Ага, її Біллі дражнив мою кицюню минулого вівторка». Белла Веп. Мабуть, могла бути саме такою відьмою, але вона б могла бути, могла б бути й чиїмось більшим. Чимось таким, що йде з прадавніх часів, що досі проростає і дає плоди в сільській місцині. Воно лякає, коли проявляється, бо тут справжня зла воля, не просто бажання вразити. Сибіла Стемфордіс – одна з найдурніших жінок, коли я-небудь зустрічала – але вона справді медіум, хай там що, ми вкладаємо в це слово. Тірза, я не знаю, що вона вам сказала? Щось таке вам наговорила, що засмутило вас, я так думаю? У вас великий досвід, місіс Дейн Колтроп. Чи можете ви сказати мені, що вам відомо випадки, коли одна людина могла б знищити іншу на відстані без видимого зв'язку? Дружина вікаря здивовано глянула на мене. Говорять, чи знищити ви маєте на увазі вбити? «Простий фізичний факт?» «Так. Я мала б сказати, що за дурниці, – твердо мовила вона. А вдихнув я з полегшенням. Але я, звісно, річ помилилася б, продовжила моя співрозмовниця. Мій батько казав, що літаки – то дурниці, мій прадід, мабуть, сказав би, що залізниця неможлива. І обидва вони мали б рацію, тоді все б це було неможливим. Але є неможливим тепер». «Що робить Тірза? Активує промені смерті чи що? Чи вони в трьох малюють якісь пентаграми і загадують бажання?» Я усміхнувся. «Ви дуже точно обираєте спосіб поглянути на проблему», – сказав я. «Мабуть, ця жінка мене загіпнотизувала». «О, ні», – заперечила місіс Дейн Колтроп. «Так не піде. Ви з тих, хто не дуже, і піддаєтесь навіюванню. Має бути щось іще, таке, що трапилось на початку перед цим усім». Ви маєте цілковиту рацію. І тоді я розповів їй так просто і коротко, як тільки міг, кількома словами про убивство отця Гормана і про випадкову загадку чалого коня на вечері. Потім я виняв з кишені перелік прізвищ, який переписав у доктора Корігана. Дружина вікарія подивилась на папіреці, насупила брови. «Розумію», – сказала вона, – «а ці люди, що в них спільного? Мене впевнені, можливо, шантаж або наркотики?» Дурниці, заявила місіс Дейн Колтроп. Вас турбує не це. Те, що ви дійсно вірите, це те, що всі вони мертві, я глибоко зітхнув. Так, зізнався я. Я в це вірю, але насправді не знаю, чи воно так. Троє з них мертві. Мінні Гекса Дюбоа, Томасіна Такертон, Мері Делафонтейн, усі творої померли у своєму ліжку від природної причини, і саме про це заявила Кірза Грей. Ви маєте на увазі, вона заявила, що зробила так, щоб це сталося? «Ні-ні, вона не говорила про реальних людей, а детально виклала те, що, на її думку, є науковою можливістю, яка на ділі виявляється дурницею», – задумливо відповіла моя співрозмовниця. «Я не знаю, я пристачемно вислухав би всі ці теревені і мовчки сміявся б собі, якби не було тієї дивної згадки про чалого коня». «Так», – повільно говорила місіс Дейн Колтроп, «чалий кінь, кінчалий. Це наводить на думку. Якусь хвилину вона мовчала, а потім підвела голову. Погано, сказала, дуже-дуже погано. Хай що? за цим стоїть, його треба припинити. Та це ви й самі знаєте. Ну так, але що можна зробити? Саме це ви й маєте з'ясувати. Не можна гаяти часу. Місіс Дейн Колтроп здійнялась на ноги, мов справжній вихор активності. Ви маєте цим зайнятися негайно, наполягала вона. Чи є у вас якийсь друг, що міг допомогти? Я подумав, Джейм Коріган, зайнята людина, часу майже немає і так уже, мабуть, робить усе можливе. Девід Арглін, але чи повірить він моїм словам? Гермія. Так, я Гермія. Ясний розум, блискуча логіка, надійна опора, якщо мені вдасться переконати її стати моєю союзницею. Зрештою, ми з нею, я не закінчив речення. Гермія була моєю дівчиною. Вона сама та особа, яка була мені потрібна. Ви про когось подумали? Добре. Місіс Дейн Колтроп. Поводилась живаво і по-діловому. Я пригляну за трьома відьмами. Я досі думаю, що вони, не знаю вже як, не є справжньою відповіддю. Інколи ця Стемфордіс верзе про таємниці Єгипту, про пророчі тексти з пірамід. Усе, що вона говорить, цілковита дурня, але піраміди існують, і тексти теж. І храмові містерії також. Не можу позбутися відчуття, що тір за грей десь щось дізналась або чула, як про це говорять, і використовують цю дику мішанину, щоб просувати свою власну значущість та здатність контролювати окультні сили. Люди так пишаються своїм лиходійством. Дивно, чи не так, що добрі люди ніколи своєю добротою не пишаються. Напевно, це християнська смиренність. Вони навіть не знають, що вони добрі. Вона помовчала якусь мить, потім додала. Що нам дійсно необхідно знати, то це буде якийсь зв'язок. Зв'язок між цими прізвищами та чалим конем. Щось матеріальне. Розділ восьмий. Кримінальний інспектор Лежен почув знайому мелодію – отче Офлін, що її насвистували в коридорі і підвів погляд на доктора Корігана, який саме зайшов у кабінет. Пробачте, коли я вас розчарую», – почав лікар, – «але у віддія цього ягуару в крові не було ані краплини алкоголю. Що там у нього диханні винюхав констебель Елліс, то мабуть цілковито Еллісова уява або просто з рота в нього тхнуло». Інспектор проглядав денний звіт про порушення правил дорожнього руху. «Заходьте, прочитайте, ну ось це!» – запропонував він. Коріган взяв поданий йому лист, то був написаний дрібним охайним почерком. У листі зазначалось «Еверест, Глендовер Клоус, Борнмут, шановний інспектор ЛЖН». Ви, можливо, пам'ятаєте, що просили мене зв'язатись з вами, якщо мені раптом трапиться той чоловік, який переслідував отця Гормана в ніч його вбивства. Я добряче придивляюсь в околицях свого закладу, але ніколи більше його не бачив. Проте вчора я відвідував церковний фестиваль у селі за 20 миль звідси. Мене привабило ім'я місіс Олівер, відомої авторки детективів, яка мала проводити там автограф-сесію. Я дуже полюбляю детективні романи, і мені було цікаво побачити, Цю леді. Та побачив я на свій превеликий подив саме того чоловіка, якого описував, тобто того, що пройшов повз мою крамницю тієї ночі, коли вбило оця Гормана. Очевидь, відтоді він пережив нещасний випадок, бо тепер пересувався на візку. Я розпитав, хто це такий? Здається, це місцевий мешканець на прізвище Венабелс. Його адреса – Prior's Court. «Матч-діпінг», – кажуть, людина зі значними статками. «Сподіваюся, що ці деталі стануть вам у пригоді. Щиро ваш, Захарія Осборн». «І що?» – запитав лежен. «Щось не віриться», – відповів Коріган трохи м'якше. «На позір так, але я не впевнений. Цей чолов'яга Осборн такого туманного вечора жодне обличчя не міг настільки детально розгледіти. Гадаю, це просто випадкова схожість. Ви ж знаєте, які люди телефонують через усю країну, щоб сказати, що вони бачили зниклу людину і в 9 випадках із 10 навіть не надрукований опис не схоже. Озборн не такий», – заперечив інспектор. «А який він? Він охайний і респектабельний. Маленький аптекар, старомодний, дуже допитливий, спостережливий. Добре запам'ятовує обличчя. Одна з його заповітних мрій – виступити на суді, засвідчивши особу чоловіка, який купив у його аптеці миш'як, щоб отруїти дружину». Коріган засміявся. «У такому разі це явно приклад того, коли видають бажане за дійсне». Можливо, лікар подивився на співрозмовника з цікавістю. Тобто ви гадаєте, що тут щось може бути, що ви збираєтесь робити з цим листом? Принаймні, ми не нашкодимо, коли обережно розпитаємо про цього містера Равенаболза. Лежен за зернову лист. «Із Прайер Скорт. Матч Діпінг». Розділ дев'ятий. Розповідає Марк Істербрук. «Які цікаві речі коються в селі», – легковажно зазначила Гермія. «Ми щойно закінчили вечерю, перед нами стояв кавник із чорною кавою. Я подивився на неї і сподівався почути зовсім інші слова. Чверть години я витратив на свою розповідь. Співрозмовниця слухала уважно і зацікавлено, я геть не чекав на таку реакцію. Гермія говорила якось зверхньою, її ніщо ані шокувало, ані схвилювало». Люди, які кажуть, що в селі нудно, а в місті життя вирує, не знають, про що говорять, вела вона далі. Останні відьми ховаються у вкритому мохом котеджі. Молоді люди декадентського штибу правлять чорні меси у віддалених особняках. Забобони квітнуть пишним цвітом у глухих селищах. Старі діви зеленчають своїми фальшивими скарабеями і проводять сеанс – а планшети жваво бігають білими аркушами. Можна дійсно написати дуже цікаві серію статей про це все. Можеш спробувати? Не думаю, що ти справді зрозуміла, про що я розповів, Гермія. Зрозуміла Марку. Я гадаю, що це страшенно цікаво. Це сторінка нашої історії, всі ці давні, забуті, середньовічні звичаї. «Я далекий від історичного інтересу», – роздратовано відповів я. «Мене цікавлять факти, мене цікавить перелік прізвищ із того папірця. Я знаю, що спіткало декого з цих людей. Що ж має трапитися зрештою? Ти часом не дозволив собі аж надто захопитись?» «Ні», – сказав я наполегливо. «Я так не думаю. Гадаю, що шкода тут реальна. І в цьому переконаний не лише я. Дружина Вікарія зі мною згодна. О, там ще якась дружина Вікарія у голосі Гермії бриніла зневага». «Ні, не якась дружина-вікарія. Вона надзвичайна жінка. Все це цілком реально. Гермія». «Моя приятелька знизила плечима. Може й так. Але ти так не думаєш. Я думаю, що в тебе, мабуть, занадто розгулялась уява. Марку, насмілюся сказати, що ці твої підстаркуваті кицюні самі цілком щиро вірять у все це. Я впевнена, вони огидні старі кицьки. Але зовсім не зловісні. Ну, справді, Марку, як це може бути?» Якусь мить я мовчав. Мій розум охопили сумніви, він хитався зі світла до темрява і знову до світла. Темряве чалого коня, а світло, яке являло собою Гермія. Приємне, повсякденне, помірковане, зі здоровим глуздом світло. Електрична лампочка, міцно вкручена в патрон. Вона освітлювала всі темні кутки». Нічого тут немає. Геть нічого, тільки звичайні предмети, які можна побачити в будь-якій кімнаті, але все-таки все світло Гермії таке ясне, здатне допомогти побачити все навколо. Це ж було штучним світлом. Мій розум, й уперто годнувся назад. Я хочу з усім цим розібратись, Гермія, дістатись до суті того, що коїться. Згодна. Гадаю, що це тобі потрібно. Це може бути дуже цікавим, але насправді це просто смішно. Несмішно відрізав я і продовжив. «Я хотів попросити тебе допомогти мені, Гермія. Допомогти тобі? Як? Допомогти мені в розслідуванні, дістатись до суті того, що воно таке. Але Марку, милий, просто зараз я страшенно зайнята. Готую статтю для журналу і ще Візантія, я обіцяла двом своїм студентам». Голос її лунав так розумно, розважливо, і я майже не чув його. Зрозуміло, сказав я. У тебе й своїх справ по горло. Так і є. Гермія явно відчула полегшення, коли я з нею погодився. Вона посміхнулася мені, знову я був вражений її з верхнім виразом, немов мати, яка спостерігає за тим, як її малюк захопився новою іграшкою. До я не малий хлопчик, я не матір шукаю, вже точно не таку матір. Моя справжня мати була чарівною і безтурботною. Кожен, хто її бачив, у тому числі її син, дивився на неї захопленням. Я безпристрасно спостерігав за жінкою, що сиділа за столом непроти мене. Така родлива, така розважлива, така розумна, така начитана і така, як це можна висловитись, така добіса нудна. Наступного ранку я спробував зв'язатися із Джимом Коріганом. І безуспішно. Проте я залишив повідомлення, що матиму час між шостою і сьомою вечора, якщо він хоче пропустити у мене чарчину. Він був зайнятою людиною і знав це, і я мав сумнів щодо того, чи зможе той вибратись так, без попередньої домовленості. Але Джим з'явився точнісінько за десять хвилин до сьомої. Поки я наливав йому візки, він роздивлявся мої книги та картини. Нарешті давній приятель зазначив, що не відмовився б від ролі імператора Великих Моголів, бо це краще, ніж надриватись понад нормово у поліційному Могрові. «Отак, насмілюсь сказати, – зазначив він, коли ми сіли в крісла. Вони такі добре постраждали від жіноцтва. Мені вдалося цього уникнути. Ви наодружені?» Звісно, що ні. Та й вислід зазначити теж парубкуєте, судячи з того затишного безладу, в якому живете. Жінка все прибрала, ви б і оком не повели. Я відповів, що ніколи не думав, що жінки аж такі небезпечні, як він їх змальовує. Взявши собі чарку, я всівся навпроти нього і розпочав. Ви, напевно, гадаєте, чого це мені раптом закортило, так терміново з вами побачитись. Я вам скажу, з'явились факти, які, можливо, певним чином стосуються того, що ми обговорювали минулої зустрічі. «А що то було?» «О, так, звісно, справа отця Гормана». «А вже ж, але спершу скажіть, ви, зна... ви... чи означає для вас щось слово сполучення «чалий кінь»?» «Чалий кінь, чалий кінь...» «Ні, не думаю, а що...» а дають тут можливий певний зв'язок із переліком прізвищ, які вони мені показували. Нещодавно разом зі своїми друзями я побував у селі, що має назву «Матч Діпінг, і вони завели мене до старовинного пабу, тобто він раніше був пабом, який звався Чаликінь. Стривайте, но Мачдіпінг, Діпінг. Це десь неподалік Борнмута, приблизно миль 15 від нього. А ви часом не зустрічали там такого собі містера Венеблза? Звісно, зустрічав. Правда? Коріган аж підскочив від захоплення. «Ви таки вмієте потрапляти в потрібне місце в потрібний час. Що це за один?» «Дуже визначна людина. Отже, навіть так. Чим же він визначний?» «Насамперед силою своєї особистості, хоча й повністю паралізований через поліомієліт». «Приятель різко перебив мене. Що?» «Кілька років тому він захворів на поліомієліт. Паралізована нижня частина тулуба». Коріган відкинувся в своєму кріслі майже обурений. «З мене досить. Я так і думав, що це надто добре, щоб бути правдою. Не розумію, про що ви. Той пояснив. Ви маєте зустрітися з ДКІ, дільничим кримінальним інспектором Леженом. Йому буде цікаво послухати, що ви скажете. Коли було вбито Гормана, Лежен намагався здобути інформацію від усіх, хто міг його бачити на вулиці того вечора». Від більшості свідчень, як завжди, почуття не було, але вигулькнув такий собі аптекар на прізвище Уосборн, що має крамничку в таких краях. Він повідомив, що бачив, як Горман проходив вулицею того вечора, а також помітив чоловіка, який йшов майже за ним, і природно, що тоді аптекар нічого такого не подумав. Але йому вдалося писати цього суб'єкта досить точно». Враження було таке, що Озборн цілковито упевнений, що впізнає його, коли побачить знову. І ось кілька днів тому Лежен отримав листа від того аптекаря. Він відійшов від справи і тепер живе у Борнуті. Щасливий пенсіонер їздив на сільський фестиваль десь у околиці і каже, що бачив того самого чоловіка, і на фестивалі той був на візку. Озборн розпитав про нього і дізнався, що чоловіка звати Венабелс. Він здивовано подивився на мене, як і внов... «Такий є», – сказав я. «Це був Венабелс. Він приїздив на фестиваль, але ніяк не міг бути тим чоловіком, який йшов вулицею в переслідуючи оця Гормана. Це фізично неможливо. Осборн помилився». Він детально описав його. «Зріст десь футів шість. Гостроносий з виразним Адамовим яблуком, так?» «Так, схоже на Веннабелза, але все-таки. Я знаю, містер Осборн може бути не таким, уже і знавцем у фізіогноміці». Вочевидь, його обманула випадкова схожість, але бентежить те, що ви ось тут згадуєте той самий район, говорите про якогось чоловіка, коня, чалого коня та все інше. Що то за чалий кінь? Розповідайте свою історію, послухаймо. А ви в неї не повірите, попередив я. Я й сам собі майже не вірю. Ну ж, бо викладайте вже. Я переказав йому свою розмову з тірзою, грей. Коріган прореагував миттєво. Яка ж неймовірна дурня. Так і дурня, а геш? Звісно, так і є. Що з вами, Марку? Білі півні жертви, я вас благаю. Медіум, місцева відьма, стара діва, яка надсилає промені смерті з гарантією? Чоловіче, це безглуздя, повне безглуздя. Так, безглуздя, сказав я важко. О, не поспішайте погоджуватись зі мною, Марку. Коли ви погоджуєтеся, то змушуєте мене відчувати, наче в чому щось є. Ви вірите, що в цьому щось є так? Дозвольте мені спочатку вас запитати всі ці теревені протеща, кожен має своє таємниче тяжіння до смерті, це має якесь наукове обґрунтування? Мій приятель якийсь час вагався, а згодом відповів Я не психіатр. Суто між нами, мені здається, що половина цих людей самі трохи з мухами в голові. Вони просто схибнулись на теоріях і надто далеко зайшли. Мушу сказати, що поліція геть не в захваті від усіх цих свідчень медичних експертів, яких повсякчас викликає захист, щоб пояснити, чому цей чи цей чолов'яга прикінчив беззахисну стареньку через гроші в касі. Вам більше не доподоба теорія залос? Він широко посміхнувся. Гаразд, гаразд. Я теж теоретик, згоден, але моя теорія матиме добре фізичне обґрунтування, якщо я колись таки до нього доберусь. Та все ця маячна про підсвідоме ви в це не вірите? А вже ж я вірю, однак ці люди надають своїй теорії надто великої ваги, несвідоме прагнення смерті і тому подібне. Тут є своя істина, звісно, проте не так уже її багато, як вони закидають. Але ж воно існує на поліх'я. Ви б сходили і купили собі книжечку з психології та почитали самі. Тір за Грей стверджує, що знає все, що треба знати. Тір за Грей, перхнув мій приятель, що може знати малоосвідчення сільська стара діва про глибинну психологію. Вона каже, що багато знає. Повторюю. Дурня. Саме так, зауважив я. Люди завжди називають будь-яке відкриття, що не узгоджується із загальновизнаними ідеями. Залізні кораблі – дурня. Машини, що літають – нісенітниця. Жаби, які дригають лапками під дією гальваніки. Він урвав мене. Тобто ви проковтнули всю цю наживку разом з гачком, волосінню і грузилом? «Зовсім ні», – відповів я. «Просто хочу знати, чи є в цього, бодай, якась наукова база». Коріган засупів. «Наукова база новий даєте». «Гаразд, я просто хотів знати». «Потім ви ще скажете, що в неї є відьомська коробка? А це ще, що за чудо сія?» «Та одна з тих диких історій, які постійно переказують. Від Нострадамуса до матінки Шептоне. Деякі люди, що завгодно, проковтують». Ви, принаймні, маєте мені сказати, як просувається розслідування з цим переліком прізвищ. Хлопці привернули величезну роботу, але такі речі вимагають часу та багато рутинної праці. Прізвища без адрес, без імен. Це не так легко відстежити і ідентифікувати. Погляньмо на це під іншим кутом. Я хотів би дещо запитати у вас нещодавно, скажімо, протягом цього року чи трохи більше. На кожен з цих прізвищ виписане свідоцтво про смерть. Правильно зрозумів? Він дивно на мене глянув. Правильно, і це найгірше. Тобто поєднює їх саме смерть. Так, але Марку, це ще ні про що не говорить, хоча так здається на позір. Уявляєте собі, скільки людей щодня вмирає на британських островах. А деякі з цих прізвищ доволі розповсюджені. Тобто ця ідея не допомагає. Дела Фонтейн, сказав я. Мері Дела Фонтейн. Не таке вже й розповсюджене прізвище, так? Похорон По був цього вівторка. Хіба ні? Він зиркнув на мене. «Як ви дізнались, бачили в газеті, мабуть? Я почув від її приятельки. В її смерті не було нічого підозрілого, я вам точно можу це сказати. Насправді, кожна з цих смертей не викликала жодних питань з боку поліції. Якби траплялись, нещасні випадки було б підозріло, але всі смерті абсолютно природні. Пневмонія, в мозок, мозкова пухвилина, камені в жовчному міхорі, один раз поліомієліт, а нічого підозрілого». «Я кивнув. Жодних нещасних випадків, – сказав я, – жодної отрути, просто звичайна хвороба, яка призводить до смерті. Саме це говорила Тірза Грей. Ви справді вважаєте, що ця жінка здатна змусити когось, кого вона в очі не бачила, хто живе забагато миль від неї, підхопити пневмонію, змусити когось померти від неї?» «Я цього не кажу», – вона казала. «Я гадаю, це фантастично і хотів би думати, що це неможливо, але є певні цікаві факти. Випадкова загадка про чалого коня у зв'язку з усуненням небажаної особи. Котеч, що зветься чалий кінь, і жінка, яка там живе, і практично хвалиться тим, що такі оборудки можливі». В цій же місцині мешкає чоловік, у якому точно упізнали людину, що йшла за отцем Горманом у ніч, коли його було вбито. Саме в ту ніч, коли його викликали до жінки, що умирала і, як було почуто, говорила про велике лиходійство, чи не забагато збігів. Як ви вважаєте, цей чоловік не міг бути Венеблзом, бо ви ж самі кажете, що він паралізований уже кілька років. Чи, можливо, з медичної точки зору, що поралять, можна симулювати? Зовсім ні, кінцівки мають атрофуватись, Це, звісно, проблема, погодився, я зітхнув. Шкода, якщо тут я не знаю, як саме це назвати. Якась організація, що спеціалізується на усуненні людей, то Венабелл сміг би бути її мозком. Рідкісні предмети в його будинку коштують фантастичну купу грошей. Звідки всі ці кошти взялись? Я помовчав і додав, «Усі ці люди, які померли природно, у своєму ліжку, від цього чи того, чи ще щось, чи могла бути їхня смерть комусь вигідною?» Від смерті завжди хтось має вигоду, більшу чи меншу, міру. Надто підозрілих обставин не було, якщо ви про це. Не зовсім. Леді Гескет-Дюбуа, як ви, мабуть, знаєте, залишила близько 50 тисяч. Успадкувала племінниця з племінником. Він живе в Канаді, вона вийшла заміж та переїхала в вівнічну Англію. У обом гроші згодилися. Томасіна та Картон дістала великий спадок від батька, якщо вона померла незаміжньою і до того, як їй виповнилося 21 рік, усе перейшло до її мачухи та, здається, цілком невинним створінням. Потім ця ваша місіс Дела Фонтейн. Гроші лишилися її кузині. А то є ще й кузина, і де ж вона? В Кені, з чоловіком. Усі промови сто відсутні, прокоментував я. Коріган роздратовано подивився на мене. з трьох Сентфордів, що вирізали дуба, один залишив дружину, значно молодшу за себе, яка знову вийшла заміж до того ж доволі швидко. Хворий Сентфорд був ремокатоликом і не давав їй розлучення. Чоловік на ім'я Сідні Гармон Сворт, який помер від в мозок, був у полі зору Скотленд-Ярду, як такий, хто, здається, заробив свої статки на невеличкому шантажі. Декілька людей на високих посадах відчунули значне полегшення, коли його не стало. Те, що ви зараз розповідаєте, по суті, підказує, що всі ці смерті були дуже зручними для когось. А що Коріган? Мій приятель розплився в посмішці. Коріган – дуже розповсюджене прізвище. Коріганів померло багато, але ми поки що не дізналися про те, що від їхньої смерті хтось мав якусь особливу вигоду. Це все вирішує наступна жертва. Ви бережіть себе. Берегтиму. Ви ж не думаєте, що ваш ендорська чарівниця збирається звалити мене з допомогою виразки шлунгу чи іспанського грипу загартованого і досвідченого лікаря? «Послухайте, Джиме, я хочу розібратись з цими заявами Тірзи Грей. Ви мені допоможете?» «Ні, не буду. Я не можу зрозуміти, чому така розумна, освічена людина, як ви, може захопитись такою дурнею». Я зітхнув. «Може, ви інше слово оберете? Я від цього втомився». «Маячня, якщо вам так більше подобається?» «Не дуже. А ви таки упертюг, га, Марку?» «Я так розумію», – відповів я. «Хтось та має бути таким». Розділ десятий. Селище глендовер Клоуз, на довшому кінці якого ще завершували роботу будівельники, було зовсім новеньке, розтягнуте неправильним півколом приблизно всередині того півкола знайшлася хвіртка з надписом Еверест. Засадовим муром виднілась зігнута спина господаря, який, вочевидь, порпався з квітами. Упізнавши містера Захарію Осборна, без зайвих зусиль інспектор Лежен відчинив фіртку і прийшов на подвір'я. Власник Евересту розігнувся, повернувся, подивитись, хто це вдерся у його володіння, побачив відвідувача і розплився у задоволеній усмішці. Містер Осборн у селі мав такий самісінький вигляд, як і містер Осборн у своїй крамниці в Лондоні. Взутий у міцні сільські черевики із закоченими рукавами, він навіть у робочому бранні не відступав від своєї ошатної і гхайної манери одягатись. На його круглій, лисій маківці блищали краплини поту. Перед тим, як наблизитись до свого гостя, він ретельно витир ці краплинки носовичком. Інспектор Лежен задоволено вигукнув він. Це честь для мене. Справді серія отримав, вашу. «Подяку за мій лист, але навіть не сподівався побачити вас особисто. Прошу до моєї скрамної господи, прошу на Еверест. Ви, можливо, здивований такою назвою? Я завжди дуже зацікавився Гімалаями. За кожною деталью експедиції на Еверест стежив, який тріумф нашої країни. Сер Едмунд Гілларі. Що за людина, яка витримка. Я ніколи сам не переживав жодного дискомфорту, проте високо ціную відвагу тих, хто вирішує підкоряти вершини або пливе вкритим кригою морями» відтриваючи полярні таємниці. «Прошу, заходьте, пригощайтесь, можу запропонувати щось простеньке, щоб освіжитись». Містер Озборн провів лежена до маленького бунгалу, яке являло собою вершину охайності, попри те, що не було повністю умебльованим. «Ще не влаштувався», – пояснив господар. «Я коли тільки можливо ходжу на всі місцеві розпродажі. Там можна знайти дуже добрі речі за чверть магазинної ціни. Отже, що я можу вам запропонувати? Склянку шері, пива, чашку чаю, чайник миттю закипить». Інспектор віддав перевагу пиву. «Ось, будь ласка», – мовив містер Осборн, повернувшись через хвилину з двома пінними олив'яними кухлями. «Посидімо тут, відпочинемо Еверест, ха-ха. Назва мого будиночка має подвійне значення. Мені цей мій маленький жарт дуже до вподоби». Віддавши належне світським балачкам, господар із надією нахилився вперед. «Чи стала моя інформація вам у пригоді?» Леже наскільки зміг, пом'якшив удар». Боюся, що не так, як я сподівався. Зізнаюся, я розчарований. Хоч так воно і є, я розумію, що немає причин підозрювати того джентльмена, який рухався в тому ж напрямку, що й отець Горман. Він не обов'язково має бути його вбивцею. Марно було сподіватись на це. А містер Венебелл здозить порядний, що його в цих краях усі поважають, і, як я розумію, він обертається в найкращих соціальних колах». Річ у тім, сказав інспектор, що ви ніяк не могли бачити містера Венабел за того фатального вечора. Але ж я бачив, я не маю жодного сумніву, мій розум мене ніколи не підводив, я ніколи не помиляюсь щодо облич. Боюсь, цього разу ви таки помилились, м'яко сказав Лежен. Розумієте, містер Венабел – жертва поліомієліту, понад три роки його нижня половина тіла паралізована, він не може звестись на ноги. Полієм... «Поліомієліт?» – вигукнув містер Госборн. «О, боже, боже!» «Це дійсно вирішує все. Але ж вибачте мені, будь ласка, інспектор Лежен. Сподіваюся, ви не це як образу, утім, чи воно насправді так. Я маю на увазі, чи ви маєте офіційне медичне свідчення?» «Так, сер, маємо. Містер Венабелл пацієнт сэра Вільяма Дагдейла з Гарлі Стрит, Найвидатнішого представника медичної спільноти». «Звісно, звісно, ще член Королівського медичного товариства, дуже їм відоме ім'я, о Боже, здається, я жахливо промахнувся. Я був такий певний, тільки марно вас потурбував». «Не сприймайте це таким чином», – поспішно відповів Лежен. «Ваша інформація дуже, досить дуже цінна». Зрозуміло, що чоловік, якого ви бачили, може виявитися близьким родичем містера Венебелза, оскільки той має доволі незвичну зовнішність. Це для нас надзвичайно важливий факт. Не так уже і багато знайдеться людей, які б відповідали цьому описові. Правда-правда, господар трохи повеселіше, в якийсь злочинець схожий зовні на містера Венебелза. Звісно, таких не може бути багато у тактеках Скотленд-Ярду». Він із надією подивився на інспектора. «Можливо, все не так уже і просто», – повільно промовив той. «У нас може не бути записів про цього чоловіка. Проте, як ви слушно зауважили, наразі немає причин припускати, що саме цей чоловік позбавив життя отця Гормана». Озборн знову засмутився. «Маєте мені пробачити, – видав бажане за дійс, не боюся, що так. Я все мріяв, що колись надаватиму в суді свідчення у справі про це вбивство. Ніхто не зміг ми похитнути моєю впевненості. Я був переконаний у цьому. О, ні, я стояв би на своєму». Лежен мовчав, задумливо розглядаючи співрозмовника, а той прореагував на його пильний погляд. «Так». «Містер Озборн, а чому б ви стояли на своєму, як ото кажете?» Власник Евересту здивувався. Бо я був такий упевнений. Отак, я розумію про що, але той чоловік виявився не тим, тож немає мені причини для впевненості, і все ж я. Інспектор нахилився до нього. Ви можете запитати мене, чого я сьогодні до вас приїхав, маючи медичне свідчення про те, що чоловік, якого ви бачили, не міг бути містером Венаблзом. Чому я тут? Добре, добре, гаразд. Тож, інспектора Лежен, чому ви приїхали? «Я приїхав», – сказав той, – «бо мене вразила сама ваша впевненість під час ідентифікації цього чоловіка. Я хотів би знати, на чому вона ґрунтується. Ви ж пам'ятаєте, ніч була тьмяна. Я був коло вашої крамниці, стояв там, де й ви, коли дивилися через вулицю, біля дверей. Туманного вечора, здається мені, постать на такій відстані мала б бути неясною. За таких умов неважливо чітко розглядіти риси обличчя» що до цього ви зовсім, звісно, маєте рацію. Лягав туман, але він ішов, розумієте, смугами. По одному місці прояснювалося, потім затягувалося знов. Саме прояснилося, коли я побачив, як отець Горман ішов тротуаром на протилежному боці вулиці. Тому я так чітко побачив і його, і чоловіка, що брів за ним. Ба більше, саме в той час, коли той другий порівнявся зі мною, він клацнув запальничкою, щоб підпалити згаслу цигарку. Його профіль тієї миті був дуже чіткий. Ніс, підборідтя, випнути Адамове яблуко. Така зовнішність дуже помітна, як на мене. Я ніколи його раніше не бачив. Якби він колись заходив до моєї крамниці, думаю, я його пригадав. Тож ви розумієте? Він замовк. «Так, розумію», – задумливо мовив леже. «Брат», – з Надією запропонував Озборн, «Близнюк, можливо. Це було б непогане пояснення». «Пояснення з братами-близнюками?» Інспектор посміхнувся і похитав головою. «Дуже зручний прийом для Роману, але в реальному житті...» Він знову похитав головою. «Так не буває, ви знаєте, так правда не буває». «Ні, гадаю, що ні, але, можливо, просто брат, близька родина, схожість...» – благально проказав маленький аптекар. «Наскільки мені відомо, – обережно заговорив Лежен... У містера Венебелза немає братів, наскільки вам відомо, повторив за ним Осборн. Він британець, але народився за кордоном. Батьки привезли його до Англії, коли тому було 11 років. Але ви небагато про нього знаєте, чи не так? Тобто про його родину? Ні, замислимо, відповів інспектор. Не так уже й легко розшукати багато фактів про містера Венебелза, не маючи можливості, так би мовити, розпитати його особисто. А в нас нема на те підстав. Він говорив обачно і неквапливо. Розслідування велося, в їхньому розпорядженні були засоби дізнатись і без прямого розпитування. Та лежа не збирався повідомляти про це своєму співрозмовникові. Отже, якби не було медичного свідчення, сказав інспектор, здіймаючись на ноги, то ви б були певні щодо ідентифікації? Отак, так, підтвердив містер Осборн, підвівшись разом з ним. Це ж моє хобі, ви знаєте, запам'ятовувати обличчя. Він хихикнув. Я стількох покупців так лякав, яка. Як ваша астма? кажу одній пані, вона така здивована. Ви приходили у березні, кажу, за рецептом від доктора Гаррівса, а вона дивується. Це мені добряче підсобляло в бізнесі. Людям подобається, коли їх пам'ятають, хоча з іменами у мене не так, як з обличчями. Я захопився цим хобі ще замолоду. Постійно казав собі якщо це під силу королю, то й ти зможеш, Захарія Озборне. А згодом звичка була автоматизмом. Навіть зусиль докладати не треба. Але Жен зітхнув. Хотів би я мати на похваті такого свідка, як ви, мавив він. Ідентифікація завжди підступна процедура. Більшість людей не може нічого путнього сказати. Торочать собі, о, височенький, мабуть, що волосся світле, ну, не дуже світле, таке щось середнє. Звичайне обличчя, очі блакитні, чи сірі, чи, може, карі, сіре пальто, чи то темно-синє. Аптекар засміявся. «Не дуже вам таке допомагає. Чесно кажучи, свідок подібний до вас От таких би Бог послав Містер Осборн Сяєв Це дар, скромно заявив він Але майте на увазі, що я розвивав цей дар Ви знаєте гру, яку бавляться діти на вечірках? На тацю викладають багато різних предметів На кілька хвилин їм дають подивитись і запам'ятати Я щоразу стовідсотково відгадував Усі так дивувались, неймовірно казали Талант, але приходить він через практику Чоловік засміявся Я ще й не поганий фокусник Люблю забавляти дітей. На різдвяних ранках. Вибачте, містер Лежен, а що це у вас у нагрудній кишені? Він нахилився вперед і вийняв звідти маленьку попільничку. «Ай-ай-ай, сера, що в поліції працюєте?» Вони обидва щиро розсміялись, потім містер Осборн зітхнув. У мене тут чудова місцинка, серц, всі, здається, приємні та дружні. Це життя, на яке я чекав роками, але, запевняю вас, містер лежен, мені не вистачає власної цікавої справи. Увесь час бувало, що хтось заходить, хтось виходить. Типи, знаєте, багато типів, цікаво їх вивчати. Я з нетерпінням чекав, коли зможу копирсатись у власному маленькому садочку, і він мене дуже вабить. Метелики, я казав вам, за птахами трохи спостерігаю таке інше». Я й не думав, що мені так не вистачатиме того, що ми зараз називаємо людським фактором. Сподіваюсь, що мені вдасться на короткий час з'їздити за кордон, припустімо, на тиждень-два до Франції, там дуже гарно. Мушу сказати, але я переконаний, що й в Англії не так уже й погано. Я не прагну насамперед іноземної кухні. Наскільки я знаю, у закордонах гатки гадки не мають, як правильно робляться яєчня з беконом». Він знову зітхнув. Отака тепер людська природа. Так чекав на пенсію, дочекатись не міг. А тепер, знаєте, я вже міркую, чи не прикупити маленьку частку у фармацевтичному бізнесі у Борнмуті. Просто так, для інтересу, щоб не втомлюватися в крамниці цілими днями. Але я знову десь посередині. У вас таке буде, я гадаю. Ти складаєш плани, а коли настає час, тобі не вистачає захопливих подій твого теперішнього життя». Лежен посміхнувся. Життя поліціянта не таке вже й романтичне та захопливе, як хтось гадає, містере Озборн. Ви дивитесь на злочин як аматор, а це здебільшого нудна рутина. Ми не завжди переслідуємо злочинців чи розшукуємо таємничі докази. Справді, наша робота може бути дуже нудною, але новоспеченого пенсіонера ці слова не переконали. Вам краще знати, відповів він. Прощавайте, містер Лежен, мені, направду, шкода, що я не зміг вам допомогти. Коли що, то я завжди, я дам вам знати, подз... обіцяв йому інспектор. Тоді на тому фестивалі це було як шанс сумно про Озборн. Знаю, шкода, що маличне свідчення таке категоричне, але ж від цієї хвороби не виліковуються, чи не так? Ну, протягнув співрозмовник, та Лежен ніби не помітив цього. Він швидко попрямував до виходу. Господар стояв біля хвіртки, проважаючи його поглядом. «Медичне свідчення», – сказав він, – «теж мені лікарі. Якби він знав хоча б половину того, що я знаю про лікарів, не вігласи ось хто вони, теж мені лікарі». Розділ одинадцятий, розповідає Марк Істербрук. Спочатку Гермія, тепер Коріга. Ну що ж. Отже, я клеїв себе дурня. Я сприйняв нісенітницю ні за правдиву реальність. Мене загіпнотизувала ця шахрайка Тірза за грей, і я повірив у дику мішанину безглуздих вигадок, виявився легковірним забобонним віслюком. Я вирішив забути всю цю кляту справу врешті, яким чином вона мене стосується. Крізь туман, втрати, ілюзії я чув відлуння тривожних слів місіс Дейн Колтроп. Ви маєте щось зробити. Дуже легко говорити такі речі. Вам потрібен хтось, хто вам допоможе. Мені була потрібна Гермія. Мені був потрібен Коріган, але обоє вийшли з гри. Більше в мене нікого не було, окрім... Я сів, розмірковуючи над цією ідеєю. Імпульсивно рушив до телефону і набрав номер Місіс Олівер. «Ало», – говорить Марк Істербрук. «Так. Чи можете ви сказати мені, як звати ту дівчину, що гостювала у будинку під час фестивалю?» Гадаю, що так, почекайте. А вже ж, звісно, Джинджер, так і звати. Я знаю, як інакше. Як це інакше? Сумніваюся, що їх ростили ім'ям Джинджер. Її прізвище в неї має бути інше. Так, звісно, але я гадки не маю, яке воно. Хто ж зараз дослугається до прізвищ? Я завжди знала її на ім'я. Після короткої паузи місіс Олівер додала. Зателефонуйте Роді і запитайте її. Мені ця ідея не сподобалась. Якось ніяково було. «Ой, я не можу», – відмагався я. «Це ж дуже просто», – підбадьорила мене місіс Олівер. «Просто скажіть, що загубили її адресу і не можете згадати імені. Я обіцяли їй надіслати одну зі своїх книжок або назву крамниці, де продається ікра, або повернути носовичок, який вона вам позичила, коли у вас того дня кров війшла носом, або адресу багатого друга, що хоче реставрувати картину. Щось те спрацює. Я можу ще багато варіантів придумати, якщо забажаєте. Я запевним її». Один із названих цілком згодиться. Поклав слухавку, набрав 100 і почав голос роди. Джинджер, перепитала моя кузина, о, вона живе у будиночку на Калгарі Плейс, 45. Зачекаю, я дам тобі номер телефону. Вона відійшла і повернулася за хвилину. Каприкорн, 35, 987. Записав. Так, дякую, але я не знаю, як її звати, ніколи не чув. «Звати? О, тобто, прізвище? Коріган. Кетрін Коріган. Що ти сказав?» «Нічого, дякую, роду. Мені це здалося дивним збігом. Коріган. Двоє Коріганів. Може це недобрий знак?» «Я набрав каприкорн 35987». Джинджер сиділа напроти мене за столиком у білому какаду, та ми вирішили зустрітись і чогось випити. Мене потішило, що вигляд у неї був такий самий, як і тоді – в матч-діпінг. Пишне, руде волосся, приємне обличчя, всієне ластовинням та пильні зелені очі. Дягнулася вона вже по лондонському, блуза художника й вузенькі штани, сведру стилі не Чепура Джо та чорні вовняні панчохи, але все одно була тією самою джинджер і мені дуже подобалось». «Я мав привернути купу роботи, щоб до вас дістатись», – зізнався я. «Ваше прізвище ще й адреса, номер телефону ніхто не знає, у мене проблема». «Те саме мені постійно каже моя хатня-робітниця. Зазвичай це означає, що я маю купити новий скребок для сковорідки чи щітку для килимів, чи ще якусь нудоту». «Вам нічого не доведеться купувати», – запевнив я. Потім розповів усе. Це зайняло небагато часу, на відміну від детальної розповіді Гермія або Джинджер. Все знала вже, що таке чалий кінь та його мешканки. Завершивши розповідь, я відвернув від неї погляд. Не хотілося бачити її реакцію. Не хотів з верхньої цікавості або суворої недовіри. Вся ця історія тепер здавалася ще більш ідіотською, ніж раніше. Ніхто, окрім місіс Дейн Колтроп, не міг відчувати те саме, що відчував я – Виводячи своєю веделкою візерунки на пластиковій поверхні столу, я чекав. Джинджер зваво запитала: Це все, чи не так? Це все, підтвердив я. А що ви збираєтесь з цим робити? А ви вважаєте, що я маю щось робити? Авжеж, хтось має щось робити. Не можна ось так знати, що ось існує організація, яка прибирає людей з цього світу і нічого з цим не робити. Але що я можу? Я був ладен упасти їй на груди і обійняти її. Вона відпила скелиха ковток перно і насупила брови. Мене сповнило тепле відчуття, я більше не був на самоті зі своїми думками. Нарешті вона задумливо сказала, «Вам потрібно з'ясувати, що це все означає. Згоден, але як? Здається, тут мають діяти двоє. Можливо, я зможу допомогти? Справді, а ваша робота? Багато чого можна зробити і у вільний час. Вона знову насупила брови і замислилась». «Ця дівчина, – нарешті сказала Джинджер, – ну та, з якою вивечерили після